i amb Santi López, que escoltarem ara mateix, que és psicòleg, coaching, que ha treballat amb malalts terminals i que ara treballa en la formació de líders, entre altres projectes, que acaba de publicar el llibre Reser, un llibre que ell mateix defineix com un viatge que té sis estacions, en cada una hi ha una història increïble. Quan tenia 20 anys, Santi López va començar a treballar tenint malalts terminals de sida i a partir d'aquesta experiència ens aconsella sobre què poden fer persones que es troben en una situació semblant. Bé, el passat és el que dona sentit a la nostra vida. Penso que és un greu error intentar prescindir d'ell. El passat està, sobretot, per observar-lo, per estimar-lo i per estar agraït, sigui quin sigui hagi estat aquest passat. De fet, el sentit no es pot trobar cap endavant, ni moltes vegades cap al present. S'ha de trobar en les nostres arrels, en la nostra història. És només així quan avui eh, podem començar a treballar, a anar per la vida sense la necessitat de tenir un sentit ara els finals solen ser molt precipitats o almenys tenim aquesta sensació encara que falti molt de temps però quan comencem a veure de lluny al final ens entra molta pressa i això la velocitat no ens va gens bé eh, una de les coses que fèiem era arrelentir arrelentir els temps de les persones i quan arrelentim ens donem compte que el nostre voltant està rodejat de persones meravelloses que han estimat. Cal trobar aquestes persones quan estem acomiadant, del que sigui, de la feina, del cole, d'una parella, de la vida. Per això, so, moltes vegades als hospitals, quan la gent s està acabant, rep visites de persones que feien molt de temps que no havia vist. Una de les frases que repeteix més Santi López és que no hi ha una sola nit sense alba. No hi ha una nit sense una sola alba jo crec que és un can a l'esperança. Vol dir que fins i tot en els casos més punyents, més feixucs, sempre, el dia següent, torna a sortir el sol, encara que sigui una mica enboirat. Però no hi ha cap nit, almenys que nosaltres haguem conegut, no nosaltres, eh, sinó tota la humanitat, en què cap a les 6 o les 7 del matí torni a sortir el sol, encara que sigui una mica enboirat. En Reser, que així es titula, és precisament això, dir que potser costa, potser no estem acostumats a reixir, a donar-nos aquesta nova oportunitat de ser, i que podríem fer ara mateix, davant això que pot semblar difícil, que pot semblar complicat, m'ha agradat posar aquesta frase, que en qualsevol cas diu, tranquils, ho pots estar passant fatal, no passa res, I sempre, sempre, absolutament sempre, hi ha un demà, i sempre és un demà de llum, sempre, no hi ha hagut mai una passa enrere.